Völgye. Sokáig nem vált tudatossá bennem, hogy kikerültem testemből. A képzet még fogva tartott, hogy kőlappal elzárt, mély görnyedek, szétzúzhatatlan csontok börtönrácsai között. Azután egyszerre alattam lebegett a málladozó csontváz a rothadás foszforeszkáló fényében. Vonzott és taszított. Rémített és magához kötött. Bizonytalan, tanácstalan, körvonaltalanság, kínzó érzete fogott el. Nem volt súlypontom, nem volt irányom. Sivító, forró, vaderejű asztrál sodort magával hirtelen. A kút eltűnt. Tudatom mélyén, valahol távol, ott lebegett még a foszforeszkáló holttest, de egyre homályosodott. Megpillantottam démonaimat. Velem sodródtak. Rám tapadtak, hozzám ütöttek, rángattak és lögtek a könyörtelen elementáris erőözömben. Szörnyű embrióként levegtünk így, hosszú, rejtélyes köldök zsinórokkal összefűzve. A lidérc derengésben hozzám hasonló árnyak között úztam el akik tehetetlen, sötét napokként démonbolygók fürtjeit húzták magukkal, és falevélként szállunktak a föld indulatorkányában. Ki akartam kerülni onnan? Fény, szabadság, nyugalom után sóvárogtam, ellenszegültem, erőlködtem, hogy felbukkanjak egy sejtett és áhított tiszta felszínre, ritkább légkörbe, derűs, tágas, békességbe, ahol megpihenhetek de szalmaszálat feszítettem tengerár ellen. A keringés, sodródás, küszködés és alábukás tovább folytatódott. Ez a mozgás hirtelen egyre szűkülő spirál alakot öltött. Kélyörvénybe kerültem, melyet üzekedő embertestek vonaglása kavart az anyagban. Hosszú, gyönyörsikolj hasította át a káoszt. Az örvény magja kinyílt, és engem Hatalmas rántással beszívott magába. Fennagadtam egy újabb celöpön, fogjul estem, Vékony, hosszú, de szívós szál tartott kötve. Ez a szál hónapról hónapra erősödött és rövidült. Ott keringtem egy tömör anyagtest körül, Amelynek méhében mohó asztrál lények formálták, Építették szennyes vérből és élettrágyából. Millió titokzatos anyagból és saját testeikből a kis élet várat, az én újabb menedékemet.